extra samtalroller Ja, hej och välkomna till det här extra programmet. Det har väl inte vi haft några såna här direkt förut men vi har mm. anledning till att det här. Det är alltså jag Länsman och Konrad. Hej Konrad. Hej hej hej, hej. Eh, och vi kände att det var ja, det var passande att göra ett program till det här eftersom personen i fråga har ju lagt ner rätt mycket tid uppenbarligen på det här och skriva ett och skrev då ett långt öppet brev till Radio Länsman och då tänkte vi att vi ska ta det här den här lilla stunden till att kolla igenom det och besvara, besvara det så gott vi kan. Det det rör sig om då är ju ja, olika partier då. Alltså vad, vad, vad för slags, för vi är ju ändå partipolitiskt obundna. Det är vi ju för att både jag och Konrad och ja, jag vet inte riktigt helt du står det till med damerna. Men vi är i alla fall inte medlemmar inom parti, eller hur? Nej nej, nej. Eh, så att, eh, Och sen det har ju ingen missat att vi i alla fall eller jag då som håller i programmet Jag vill ju hålla det så pass neutralt som möjligt och det är såklart av en anledning att jag vill ju att alla ska kunna lyssna Och jag har ju varit väldigt klar med det att eh, jag har ju lite svårt liksom och jag kan inte direkt sätta fingret på att de där är perfekta och de där är perfekta för ingen är perfekt och jag tycker att det finns bra i alla nationalistiska partier. Men anledningen till att skulle jag väl säga att vi riktar in oss mer på SD, det är väl av den enkla anledningen att det är det enda om man säger mer eller mindre färdigbyggda partiet som har, ja, har någonting som de andra i sjuklöven inte har, med andra mm. ord, att de har ju faktiskt någon slags invandringskritik och de är inom räckhåll för någon slags makt och faktiskt göra någonting åt det. Ja, men, men, då, då, men innan vi går in djupare kanske vi ska säga bara lite om bakgrunden här att, ja. att det är en person som kallar sig trebunk -Slatan. Som har skrivit ett, ett långt och väldigt välformulerat öppet brev till Radio Länsman på sin blogg. Bloggen heter Sanningssägarna. Och eh, om man ska försöka sammanfatta brevet, eh, hoppas jag inte missar någonting men det är väl egentligen kritik om att eh, han uppfattar att eh, vi på Radio Länsman och kanske särskilt jag uppfattar jag det som att vi är eh, väldigt vurmande för, för Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna och att vi pratar väldigt mycket gott om dem medan eh, brevskrivaren då menar väl lite mer om jag, om jag tolkar honom rätt att Jimmy Åkesson har, har liksom svikit det han egentligen står för mycket då sin nationalism och han riktar mycket kritik mot SD att det här med att varje person kan bli svensk och så vidare och, och brevskrivaren då menar också att, att Jimmy Åkesson har i lite grann sålt ut till etablissemanget kan man väl säga tycker du det är en bra en rättvis beskrivning av brevet Ja, i kort. Väldigt, väldigt sammanfattat. Ja. ja, precis. Och det är så väldigt mycket, väldigt intressant. Jag rekommenderar alla att lä och läsa det. Och, jag, jag, att länka, jag, länkar, jag länkar med det till det här programmet så att folk kan läsa hela. Ja, precis. Så vad jag, vad jag och Länsman här vill göra är ju kanske egentligen inte försvara oss. Utan för det första, bemöta det här och framförallt tacka för... för Alltså energin som personen har lagt ner i det här brevet det är väldigt bra brev, det är väldigt saklig kritik, det är väldigt uppskattat med och det blir en lyssnarkontakt som vi uppskattar väldigt, väldigt mycket. Men sen skulle jag vilja förklara mig lite hur jag resonerar och varför det kanske uppfattas som jag är, jag vet inte, positivt till både Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och att, att det, det kan nog vara lätt att missförstå kanske vad det är. Vad det man egentligen tycker och tänker. För att sammanfatta det väldigt lätt. Jag, jag, har, jag har alldeles för lite kunskap om svenskarnas parti, till exempel, som brevskriven också nämner. Jag vet egentligen för lite för att uttala mig, mig speciellt detaljerat om Svenskarnas parti, men jag kan säga att det är väldigt mycket i deras politik som jag absolut kan ta till mig. Och det är mycket i Sverigedemokraternas politik som jag inte alls vill ta till mig. Jag tycker att Jimmy Åkesson är en väldigt duktig politiker. Det står jag för absolut. För han, han är väldigt duktig på att spela det här ganska obehagliga och sjuka spelet som svensk politik har blivit. Och anledningen till att jag pratar mycket om Jimmy Åkesson är ju delvis såklart att han är med väldigt mycket i media. Uh, han är med i mycket debatter, han är med ofta på nyhetsprogram, han blir ofta misshandlad i media och så vidare och så vidare. Uh, och det gör ju att han, han blir ju mer aktuell att prata om, givetvis. <clears throat> Men sen då, även uh, ser jag det så här, nämligen att. Sverigedemokraterna de, de går framåt väldigt mycket. De, är, de har ju minst 10 procent och kommer få mycket mer i 2014. Och det blir ett mer, för mig personligen, det blir ett mer realistiskt parti eh, att sympatisera med för tillfället. För att de, de kanske kommer få någon form av makt. Och precis som brevskrivan säger så har ju de... Vad ska man säga? Deras invandringskritik har ju blivit liksom mjukare och mjukare och mjukare hela tiden. Men jag tror att det här är ett, ett nödvändigt ont för att ens få vara med och samtala i politiken i Sverige idag. Skulle Jimmy Åkesson till exempel gå ut och säga att nej vi ska stänga gränserna helt. Eller om man skulle säga nej vi måste skicka hem alla invandrare. Eller säga att nej man kan inte bli svensk om man är från Irak till exempel. Då tror jag att då hade han blivit... Helt slaktad överhuvudtaget. Inte blivit insläppt någonstans. Då, då hade debatten avstannat helt och hållet. Tror jag. Eh, och, och min förhoppning är väl att genom att ge Sverigedemokraterna mycket stöd. <hör> om man nu väljer att göra det. Så kan det här öppna upp för eh, framtida diskussioner. Som är mer inriktade då. Till exempel mot eh, kanske mot Sverigedemokraternas originalpolitik. Eller mer mot svenskarnas parti. Men man måste ta det en, ett steg i taget. För att. Att ens kritisera, att som, som privatperson, att ens kritisera invandringen överhuvudtaget är för mycket för de flesta. De flesta vågar inte göra det. Att säga att man röstar på Sverigedemokraterna eller att fundera att rösta på Sverigedemokraterna är ett jättestort steg för de flesta. Det är, det är knappt tänkbart fortfarande. Och då att fundera på att rösta på svenskarnas parti är ju tyvärr, tror jag, för de flesta långt bortom horisonten. Men sen, sen, jag måste bara sticka in och säga det: att Det, det är ju väldigt många som vill mena på, på att man ska helt enkelt rösta efter vad man själv känner, alltså vad man själv känner så mycket som möjligt, så att säga. Det, det som passar en så mycket som möjligt. och Funkar inte det, alltså att det inte blir någonting av den där rösten och så vidare, då, då, då spelar det ingen roll så länge man har röstat på det som känns 110% rätt för en själv. Men det är ju tycker jag egentligen väldigt, väldigt dumt eftersom men det, det, det, de här alltså, sådana som tänker så måste ju förstå att, att eh, Rom byggdes inte på natt. Man kan inte gå eh, tio steg på en gång så att säga. Det går inte. Det var jag menar på förut. Det, det är så mycket som, som, som talar emot det. Och när jag säger då eh, att ens prata om det här tycker jag är lite svårt. Just eftersom det är... Eh, alltså programmen, RLN-programmen är partipolitiskt åbundna, det är inte så att vi sitter och säger till någon att rösta på dem eller rösta på dem men Nej. sen återigen att eh, vi kan ha och har olika åsikter det är som alla andra människor, det är klart vi har det men jag försöker, så gott det går i alla fall, hålla det till ett minimum. Om än att det kanske har blivit lite mycket på sista tiden. Ja, det men... är nog mer jag som står för det, skulle jag väl tro. Um... Nej, men då gör jag, som han påpekar här också, att jag... Sen skrev inte något sånt att jag inte säger någonting. Nej, precis, du kommer men det gör jag ju medvetet, och då. då säger mm. inte jag någonting helt enkelt. Så, så, jag, menar, jag kan ju inte förbjuda andra från att helt från att... liksom. Eh, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig någonsin att nämna eh, någonting om som Jimmy Åkesson som samsagt sagt omnämns i media enormt mycket eller Sverigedemokraterna som pratas om jättemycket mm. och i aktuella stup i kvarten. Det är lite svårt då att ha någon slags förbud på att eh, nej men de här som är uppe på tapeten hela tiden, det kan man inte prata om nej, och inte i goda eh, lag heller. Det, det, det känns ju känns ju lite fel och sen helt enkelt så är det väl så att eh, jag ser ju det att det, det är ju så att det finns ju två olika radio eh, nationalistiska radiokanaler eh, om än att vi har olika inriktningar, det finns ju även radio framåt och radio framåt är ju mer, eh, de är ju svenskarnas parti då så att mm. säga de, de har den delen och, och är medlemmar där och, och så vidare så att jag menar om det... Jag ser ju ingen inge fel eller problem i att... Jag menar, människor kan väl... Jag menar, vill de lyssna på det? Eller vill de lyssna på Jag tycker man kan väl lyssna på båda och i så fall då. Men att vi kanske inte har exakt samma åsikter om allting och så vidare. Men jag, Nej, men det, jag... det, det behöver man ju absolut inte ha. Och det tycker jag är också viktigt. Det här, jag vet att jag pratar ganska mycket om det här i början. Men, men att man enas kring... Det här, det, vi är ju en invandringskritisk radio. Det är ju framför mm. allt det. Och, ja. Nu är det så att idag finns det ju egentligen bara två partier att i huvud pratar prata om, tyvärr. Och det är ju Sverigedemokraterna och det är ju svenskarnas parti. Så det finns ju säkert massa småpartier, ännu mindre partier. Eh, men precis som du säger att, att Sverigedemokraterna är ju de som det är tal om hela tiden. Och det är de som får ta den stora släggan från media och från andra politiker. Mm. Eh, och, och då förhoppningsvis, så, så vad är det man brukar säga från då <laughs> krattar man gången. Men de kanske kan kratta gången för till exempel svenskarnas parti. Att de, de spark, försöker sparka in någon form av dörr. Om än det är kanske en liten dörr. Och, och många tycker ju säkert att Jimmy som borde vara hårdare med, med det ena och det andra. Men, men jag tror tyvärr inte det är riktigt möjligt. Än så Nej. länge. Men i framtiden. Ja men det är det jag menar också. Att det, det, det är ju... Det som man är, vi pratar ofta om min ålder, då, men att jag i verkligheten då kanske inte är så fasligt gammal egentligen, men, eh, men det är ju någonting man, man, man på något sätt tänker mer med åldern, att man tänker mer, alltså mindre rebelliskt så att säga, nej men att mindre... Om jag säger så här, jag är en väldigt, väldigt, och jag understryker, väldigt otålig person. Det kan jag lova, er, det är det jag verkligen... Det också. Och, och det har verkligen visat sig i, i, i mina politiska åsikter genom åren. Men på något sätt, när man blir äldre, då tänker man mer liksom över från alltså det mer rebelliska till det mer logiska. Och sen faktiskt inte totalt snöar in sig bara på vissa saker utan titta på ja men Ja, men det där är ju faktiskt bra med de där. Och det där var ju i för sig bättre med dem. Och det där, jag menar så där, man, man, man öppnar en bredare syn. Nu sitter inte jag och säger att alla unga är trångsynta, för det säger jag inte. Jag säger bara det att det, det är en, en viss mentalitet om man totalt utestänger allting annat. Mm. Det tycker jag ju känns väldigt, väldigt fel eftersom man, mm. man kan finna positiva saker i mycket. Mm. Um, så att, oh, ja. ja. Jag måste ju säga att, att nu, det tror väl kanske inte folk på mig, jag, jag är alltså ingen Sverigedemokrat. Det, det, jag antar att många antar att det är såklart jag ska rösta på dem. Så enkelt är det absolut inte. Um, och jag tycker ju tycka att, att Sverigedemokrater och svenskarnas parti, jag menar vi står ju ändå, eller de, eller vad man nu ska säga, står ju på samma sida i grund och botten. Handlar ju det här om att man, man tror och känner och ser att Sverige är på väg att gå sönder på grund av invandringen. Mm. Sen finns det ju olika sätt på hur man ska lösa detta där det svenskarnas parti, då kanske det lilla jag vet om det, har en, en kanske mer, eh, ja men en väldigt mycket starkare nationalistisk fram, framtoning och, och så här. och Medan Sverigedemokraterna spelar ju då mer för att spela det här politiska spelet. Och sen vilket av de här två som är bäst, ja, det, det kan man ju liksom diskutera men det behöver inte leda till. Det är absolut ingen motsättning. För en av grundsakerna är ju samma: vi måste göra någonting åt invandringen om med tanke på hur, hur känslig den frågan är så tycker jag det är väldigt viktigt att vi samlas istället. Och, och liksom, ju fler vi blir desto starkare blir vi. Och sen i någon slags drömframtid där man kan prata om detta öppet. Och där, där förhoppningsvis kanske både Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti har någonting att säga till om. Då kan man börja förlura mer med, med detaljerna. Mm. Men det jag vill säga är också att, att inget, hur man än vrider och vänder på det ingenting är, eh, vad ska man säga, hur man, vilket parti man än tittar på så är ju ingenting eh, det syftet Alltså perfekt om man tittar till exempel på eller, eller kanske, alltså helt logiskt för alla, om man tittar till exempel på Sverigedemokraterna ja men de kan ju folk se en del att ja men det här med att alla kan bli svenskar och, och, och så vidare och att, att det kommer fortfarande vara jättemånga invandrare och så vidare och, och, och det är negativt och så. Men Sen kan de ju också då titta på, ja men vad är, är den resterande politiken? Vad är resten? Det finns liksom en mer fulländad politik så att säga till alla de olika områdena som, som ja, det behövs finnas politik till så att säga. Det är ju där då man säger som, som både nationaldemokraterna och svenskarnas parti verkligen skulle behöva jobba på det att faktiskt för att komma framåt så måste man ju även eh, såklart utvecklas. Och att utvecklas då måste man ju skaffa eh, en politik. En hel politik. Och det är det som är problemet. Lite så här att, eh, jag vet att det är såklart lätt eftersom alltså invandringsproblemet är ju en enorm fråga. Problemet då är att man gör det till den enda frågan. Och när man gör så då omöjliggör man det i princip. För gemene man och rösta på partiet i fråga. Eftersom det är inte, och jag upprepar, det är inte tyvärr, eller ja, det är ju inte så att det är det enda människor tänker på. De Nej. tänker ju på mycket annat också. De undrar eh, hur det ska gå med ungarnas skola där det är kanske inte är så bra om de, det borde. De undrar vad, hur det kommer bli när deras äldre gamla föräldrar, hur de kommer att ha det och vad de, hur de kommer att få det bättre. Och de undrar vad, vad som ska hända med bensinskatten och ska det bara springa iväg och pappa mm. Hans undrar varför snuset är så fasligt dyrt, går det inte att göra någonting åt det där och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Där måste man ha en politik för precis allting för att mm. vara ett seriöst och fungerande parti som, som kan vara tänkbart för gemene man. Och det är det vi menar då på att de enda i dagsläget som har nästan det det är ju Sverigedemokraterna och det behöver man inte ha någon speciell åsikt om dem eller något parti för den delen för att inse att så är fallet. Ja och det här handlar ju givetvis såklart mycket, mycket, eller väldigt, väldigt mycket om att, att Sverigedemokraterna är ju där de är med alla röster, de får ju bidrag från staten de sitter med i riksdagen, de får, de får ju alla möjliga sorters hjälp och just bygga upp den här politiken och det är väl ofta det som är svårast för ett parti tänker jag att innan du har fått in en fot i riksdagen så har du har väldigt lite resurser att jobba med. Men å andra sidan måste ju alla politiker alla partier börja någonstans och svenskarnas parti måste jag säga är väldigt imponerad av hur de sköter saker och ting och jag, jag tror absolut de kommer tugga fram och det kan finnas en riksdagsplats för dem om kanske inte allt för lång tid och det hoppas jag verkligen men, men vi hamnar ju där igen att det går ju långsamt och det, det får man nog ta och, och visst det vore, det vore helt fantastiskt tycker jag om svenskarnas parti kom in i riksdagen, jag tror ju att det är orealistiskt att de kommer in i 2014 tyvärr tror jag det och därför tror jag att man, jag personligen tror, vill jag bara påpeka, jag tror att man, man gör mer nytta om man, om man lägger den rösten på Sverigedemokraterna. Jag vet, jag vet inte, men det är så jag resonerar i alla fall. Det jag tänker alltså egentligen den ultimata demokratin egentligen vore ju, eh, om än att eh, SVP vill väl inte kanske riktigt ha demokrati, väl eller? De vill ha... jag ja, men det år. här vet väl. faktiskt jag, för jag har lyssnat på en intervju och de ja, men det kanske inte var svenskarnas parti de är mer inne på, på större mått av direktdemokrati som jag förstår det, i... ja, just det. Så kanske det nu kanske jag är bort mig jättemycket men, men att det, det hela ska skötas på lite annorlunda sätt kan man väl säga det, jo, det är ju... ja. jo men poängen då i alla fall att det, det mest, den bästa demokratin vore egentligen att eftersom jag återigen som sagt tycker att det är viktigt att hålla ett neutralt program som kan passa för alla. Men även skulle det vara bra att ha en politik såklart som passar för alla. Hur mycket jag än skulle vilja se att eh, vänstern och sossarna och alla de där eh, går hem och lägger sig och lägger ner politiken. Men samtidigt om man verkligen nu vill ha en riktig... Alltså, säg det här. Det här vore väl ändå den ultimata demokratin. I riksdagen sitter Sverigedemokraterna. Svenskarnas parti, nationaldemokraterna, vänstern och jag säger att det blir någon slags, ja, men istället, de har ju en slags koalition, alltså de jobbar ju tillsammans sjuklöven så att säga, de är uppdelade i två block. Så säger vi att de två blocken också finns mm. då och, och att det då kanske är så att alla kan få ett slags riktigt inflytande och menar att jag personligen okej okay, det är odemokratiskt då jag skulle ju inte vilja att någon i sjuklöven hade inflytande över invandringspolitiken men det tycker mm. jag personligen men jag vill mm. bara säga klart att då skulle det ju verkligen finnas, jag menar de som är kulturnationalister, socialkonservativa och så vidare, de kan rösta på SD och de får, sina, får fram sina meningar. De som är nationaldemokrater och tycker det är bra, ja de kan också få vara med på en kaka och eh, påverka. Och samma med svenskarnas parti och samma med de andra. Det skulle ju bli, Det skulle ju verkligen vara en... Riktig demokrati om man säger. Jo, så. men det är, ju, det är ju lite så vi har det med den representativa, representativa demokratin. Det enda som hindrar det här är väl 4% spärare. Mm. Det är ju det som gör Men, men den, den kan jag väl säga den måste vi ju nästan ha, för annars skulle det komma in otroligt mycket små partier. Det skulle inte gå att föra samtal i riksdagen överhuvudtaget till slut om alla, alla partier skulle komma in om man säger så. Mm. Um, däremot kan jag ju tycka att i en riktig demokrati framförallt skulle ju alla få samma chans i media. Och där är vi ju absolut inte. Och jag kan ju bara tänka, jag vet inte hur mycket svenskarnas parti har varit med i media. Men skulle de sitta med i någon slags debatt, tänkte en debatt på Sveriges Television. De hade ju antagligen, ja du kan ju tänka dig hur det hade sett ut. Mm. De hade ju blivit slaktade tyvärr. Och det är ju det som tycker jag är det riktiga hotet mot demokratin. Att, att allas röst är inte lika mycket värd. Alla får inte samma chans att sticka ut i bruset Utan det är bara de godkända då. Mm. Jo, men, men för mig är det mer min tanke om den där slags demokratin är ju att hur man än vrider och vänder på det är att ja, det kanske inte nödvändigtvis skulle behöva som du säger välja in massa små partier. Och så där, men det, de åsikterna som finns om man skulle ta de här tre nationalistiska alternativen plus de två olika blocken. De åsikterna som finns där det finns ju inte så mycket mer saker och åsikter om än det som finns representerat i dem så att säga, då skulle det ju verkligen finnas en plats för alla att lägga sin röst så att säga. Var, och det man själv känner 100 procent rätt. Mm. Så det vore ju verkligen ett, ett alternativ. Men mm. om jag får vara lite odemokratisk. Jag är ju lite odemokratisk. Ja, men men då, då, då skulle jag ju som sagt säga nej till sjuklöven och, och få säga någonting om invandringen. Och, så. och egentligen man kan ju inte kalla mig hycklare direkt så mycket som man kan kalla dem hycklare med tanke på att om man nu ser på hur de gör mot SD att de gaddar ihop sig och parar ihop sig där så att SD inte får någonting att säga i den frågan. Och straffar Jo så skulle det väl gå så långt så ska inte de säga någonting för att Nej. det var ju de som kastade första stenen. Ja, nu ska vi inte sänka oss till deras nivåer. Nej, men det är det ändå liksom. Och sen är det ju inte hållbart, såklart. Vi att, att... vet du, på tal om demokrati, vi får börja runda av här. Men jag vill bara säga att jag, jag är lite odemokratisk om man säger så, och du är med. Men jag tror faktiskt inte att vi är det egentligen. För att jag antar att både du och jag uppfattar ju att. De som lägger sin röst på susan eller Moderaterna eller Vänster. De har blivit lurade i väldigt stor mån. Lurade av hur Sverige ser ut. Lurade av hur invandringspolitiken funkar. Lurade av kostnader. De har blivit lurade liksom att, att alla som är mot invandring är nazister och så här. Men om alla fick ta ett, ett fritt val. Och verkligen få rösta på vad de ville med rätt fakta. Då hade jag varit mycket mer för den demokratin vi har idag. Att folk vet varför de röstar som de gör. För då, jag menar om Om folk verkligen med, med öppna ögon vill, att, vill ha vänstern i... I, i riksdagen. Ja, då får, då får jag ju anpassa mig till det. Men jag misstänker ju att om folk visste den riktiga agendan av vad som egentligen pågår så skulle Vänsterpartiet få ganska få röster. Och Sverigedemokraterna och Svenskarnas partier hade fått många, många fler röster. Förstår du vad du menar? Ja men, ja, men i alla fall med, med, med det här med det här sagt så, så, så och, och lite åter till det där med, med radio framåt och, och de här två olika alternativen som finns då radio framåt eller radio länsman. Alltså jag vill ju som sagt eftersom vi går ju en mer om man kan säga det, det kan man ändå säga om oss att vi går mer i mitten och tar och plockar lite från de hållen vi tycker är bra medan radio framåt kör på SVP linjen så att säga helt och fullt och då det tycker jag är bra att vi, det finns två alternativ mm. men samtidigt så tycker jag det är bra om såklart folk kan lyssna på båda programmen men jag menar bara att, eh, att det, jag tror nog att det, som det ser ut i dagsläget så är det ju många fler som som går lite mer i mittlinjen så mm. som vi gör och därför tycker jag väl bra om det finns ett sånt alternativ i radio som Ja, men är, är lite lagom som vi svenskar är ja, helt precis. enkelt så att, och jag lyssnar ju mycket på Radio Framåt och tycker de gör ett jättebra jobb och känner verkligen att, att jag menar, svenskarnas parti behöver ju verkligen ha uppmärksamhet de kan få och då är ju Framåt ett jättebra alternativ men, men som, som jag och länsman pratar väldigt ofta om att vi med tanke på hur känslig invandrarfrågan är så försöker vi hålla oss precis som du säger så mycket i mitten som möjligt för att få folk att ja, helt enkelt våga lyssna Sen har att... man ju helt enkelt gått mer, även om du, ja, du är rätt ny då så att säga, men jag har väl såklart, det som jag säger, jag har ju gått mer att man går lite mer i mitten än vad jag gjorde förut i mina yngre år så att säga. Då var man ju som så många andra eh, mer rebelliska. Jag menar, yngre människor är rebelliska åt det ena andra håll, antingen vänster eller mm. höger, alla vi är inte höger, men ja. Åt ena eller andra hållet så att säga och, och till slut nu så kommer jag hit och känner det att eh, nej jag vill inte vara rebell, jag vill vara realistisk helt mm. enkelt och, och köra mitt spår och sen om folk tycker det är för mjäkigt eller så då får de väl tycka ja, det. Då. Ja det får man absolut tycka och, ja, och det, är, ja. det är ju ingen som kan säga att någon har rätt eller fel. Det är bara olika, ol olika sätt att försöka nå samma mål skulle jag väl, skulle jag väl tro det. Eller ett väldigt liknande mål. Jag mm. kanske återkomma till, till brevet här. att <clears throat> Brevskrivaren eh, Trebunk. Han, och jag antar att han menar mig också. Jag citerar här lite. Eh, När man hör SD-fanatiker mala på och samtidigt snacka om onda nazister och annan smörja... Känner man en kall kår längs ryggraden. Eh, och jag vill bara säga här, jag har säkert uttryckt mig väldigt luddigt och så här. Men, men när jag, när jag, jag vet inte hur ofta jag har sagt det, men när jag slänger med mig med uttryck som onda nazister och så här. Eh, då menar jag alltså, inte min bild, utan, utan Sveriges bild av hur man ser på folk som är emot invandring. Att, att, man, att man ofta kallar dem nazister och, och jag vill ju egentligen påpeka hur löjligt detta är. Jag, jag, jag lägger ju ingen värdering i detta. Jag, jag vet inte ens vad man skulle kalla en nazist i dagens samhälle. Det är ju, nazist är ju egentligen ett, ett, ett, ett slangord för nationalsocialist. att förfula det och, och antagligen förknippa detta med någon slags hitler och sådär. Men jag ska försöka skärpa mig med det. Jag ska försöka säga lite mer vad jag menar. Och om jag ska använda konstiga uttryck så ska jag i alla fall försöka förklara mig innan. Ja och sen kan man ju också säga det då. Alltså att de här de här olika åsikterna som finns i de här olika partierna, de finns bland, ja, de olika vi här som är med radiolänsman. vi ja, om man säger vissa personer håller med åt en, ett eller annat håll och så vidare och så där, men, men det är väl det som gör, gör oss lite mellan att sig. att båda sidorna är med så att säga, mm. men, men fokus ligger som sagt på att gå, gå mittenlinjen och var realistiska helt enkelt och ja, försöka ta det, vilja ta det bästa av allt men sen så får man inte alltid som man vill heller då men, men Nej, vi, vi försöker på vårt sätt och, och jag tror vi är väl någonting och, och det sista vi vill göra är ju, är ju liksom att, nu blir det ju, man upprör ju alltid någon men, men man kan ju bara förtydliga det att det sista vi skulle vilja göra är att någon uppfattar oss som att vi är emot då till exempel svenskarnas parti som det, det handlar ju absolut inte om det på något sätt utan vi försöker hålla oss till invandringsfrågan och försöker oss från parti partitillhörighet. Men, men det är inte alltid helt lätt som ni märker. Nej, och sen är det ju lätt så just det vi säger med att stöta sig med också. att Det, det blir ju det om man säger, sitter och säger ja eller ja åt en, ett eller andra ena eller andra partiet. Då, då blir det ju för automatik så att folk försvinner. För det sa han ju även här också att att eh, Han tror inte att han kommer sluta lyssna men det lutar ditåt. Mm. Jag menar, det, det, det där vill jag ju inte att det ska gå till varken med SVP eller ND eller eh, Sver Sverigedemokrater eller eller det, är det, nu, det är, Nej precis. Alltså det, att det, det, det är hela min tanke med det här och jag hoppas att folk tycker det är bra att min tanke mm. är att jag vill att det ska vara, kunna vara en knutpunkt mm. för alla och än att det kanske har en mjukare ton mm, att precis. Säga. och vi, eh, det kan väl det kanske, jag vet inte hur många som förstår det men jag menar varken jag eller Man uttrycker ju våra åsikter helt fritt här utan vi försöker ju hålla oss medvetet i det här mittenspåret privat har både jag och andra åsikter precis som som, ja, ni har, ja, men som ni har och som de flesta politikerna har också ja, men det är klart att man har om det dyker upp nyheter eller situationer eller politiska beslut så, så kan man ju lova att ja, vi sitter ju i Sverige lika mycket som ni. Mm. Mm. Så att säga. Vi är lika förbannade. Och, och, ja, <laughs> så där. Men det, det är så att vi är helt vanliga människor som försöker dra vårt strå till stacken. Ja, och vi kan väl med säga att detta, det här lilla mi mittenspåret vi håller oss till. För de flesta av Sveriges befolkning så är vi, är vi fruktansvärda människor som kan säga så här. Tyvärr. Det får man ju faktiskt inte glömma att, att det, vi, det, här, det här som många tycker är mesigt är ju för de flesta extremt sinnessjukt och nu säger jag ordet antagligen nazism för så här förvirrade ju begreppen i dagens Sverige. Jag hoppas att det här i alla fall besvarade ett brev ja, eller någon fråga i alla fall att vi ja, försöker verkligen lägga fokus och förklara. Lite hur det står till här i landet Eller radioprogrammet Mellanmjölk mm, eh, mm. Så, att, så att ni Ja så att du får det förklarat Och så kanske det är andra som undrar också Och, och sådär så att... mm, Jag vet att det har varit uppe lite innan um, och, och det är alltså, jätte, Vi tar till oss såklart all kritik Och vi, vi förändrar oss givetvis inte Hur som helst men, men vi vill ju göra ett bra program för så många som möjligt Och, och ju mer kritik desto bättre kan vi, kan vi Forma programmet Mm. Ja och det är inte, var inte rädda för att mejla in också och kommentera där ni kan, eh, som det här till exempel hade ju kanske inte riktigt eh, fått plats knappt i kommentarsfältet så att säga men det går ju alldeles utmärkt att mejla. Mm till oss så, ja. så läser vi det och, och, och tar till oss det. Så, att, ja, så nu ser ni att det, det går, vi kan bemöta och vi, vi, vi struntar inte bara i det. Så det här öppna ja, brevet blev besvarat. Ja, så skulle jag bara vilja avsluta med, med en liten sak. Och, och sådana här små extraprogram kommer att dyka upp lite oftare i framtiden en små punktinsatser. Det kan handla allt från om det har hänt någon större nyhet som jag och Länsman och vilka mer som med vill diskutera eller om vi kanske får vill bemöta någon, något speciellt som har hänt på internet eller sådär. Så håll ögonen öppna. Men nu har vi i alla fall svarat på det här och så hoppas vi att ni gillade det och, och nästa program då vanligare eller en program som kommer. Mm. Så du? Ja, tack och mm. hej då. Hej.